Половці і Отрок Край наш Половці руйнують, Нападають на селян, Топче ниви, палить села, Половецький дикий хан. Кажуть, кров людську гарячу, Любить пити хан баняк. Кажуть, тіла він не має, а один лише кістяк. Загорівся Володимир і в бою без перепон розбиває військо хана і сто князів бере в полон. Незабаром ханстві Отрок половецьким ханом став. Князь і Отрока подужав і в полон його забрав. І на нашій Україні Отрок довгий час пробув, полюбив наш край і звичай, а про рідний і забув. Після смерті Мономаха шлють до бранця-посланця, найславнішого в ханстві половецького співця, і шлючи його в дорогу, каже бранців рідний брат, намовляй, мого ти брата, повернутися назад. Коли слів він не послухає, Поспівай йому сумну нашу пісню половецьку Про кохану сторону Як і пісні не відчує Любий брат мій, отрак хан Дай понюхати це зілля Степу рідного, Євшан І співець прийшов і мовить Хане, брат твій наказав щоб тобі я рідну землю, степ зелений пригадав. Щоб згадав тобі я славні Січі в рідній стороні і в пустелі неоглядний лед на дикому коні. Відповів спокійно отрок: "Мило в рідній стороні, але й тут на Україні любо й весело мені. Є й тут шалені коні і простори степові, і хоробри дуже військо, і пригоди бойові. І співець співає пісню вільну, дику, степову, Стародавню половецьку, вічно свіжу і нову. Та стояв, як камінь отрок, і дивився, як в вікні, Український вечір гасне і вмирає вдалині. І співець, мов серце вирвав, вирвав, вихопив Євшан. Піднялися груди хана, затремтів, рвонувся хан, і співцеві отро крикнув: О, мене ти напоїв, як цілющою водою духом кинутих степів. Наче пташка з клітки серце рветься в рідну сторону, де на волі серед степу. Я неволю прокляну, скільки отриків вернулось в дні останній до нас. Ще святий огонь сумління в їхнім серці не погас.